Чергу свою і Ахіл метнув тоді спис довготінний, ним він поцілив Енеєві в щит на всі боки округлий, близько від верхнього краю, де мідна платівка найтонша. Там, де найтонша і шкура волова, пройняв його наскрізь ясен з гори пеліону і щит загудів від удару. Низько нагнувся від страху, Еней і підняв над собою щит свій, а спис пролетів над плечима у нього, і вістрям в землю встромився на великім щиті, що все тіло вкриває, круги обидва пройнявши. Уникнувши довгого списа, випроставсь він, і смуток, безмежний, залляв йому очі, з жаху, як близько, те вістря, вп'ялося, а же тим часом вихопив меч мідногострий і кинувся люто на нього з криком жахливим. Та камінь схопив син Анхісар руками. Вельми важкий, і вдвох не могли б його смертні підняти з нині живущих. А він і один ним розмахував легко. Втрапив би камінь Ахілові, що не бігав на Енея, в щит чи в шолом, та печальну загибель вони б відвернули. Апелеїд у Енея мечем своїм душу підняв би, якби не вгледів цього Посейдон землі потрясатель, тож до безсмертних богів він з такими словами звернувся. Горе, як жалко мені відважного духом Енея, здолений сином Пелея, він скоро зійде до Аїду, тож нерозумний, послухався лучника він Аполона, той же від нього печальної згуби уже не відверне, тільки ж навіщо він має. Безвинний страждання терпіти Через гризоти чужі. Тож завжди він любі приносив Жертви безсмертним богам, Що в широкому небі домують. Ну ж, бо смертну тепер Відведімо від нього загрозу, Щоб не прогнівавсь кронід, Коли справді рукою Ахіла Буде убитий Еней. Судилось йому врятуватись, щоб не без сліду пропав, і не без нащадків лишився рід Дардана, якого Кронід уподобав найбільше, споміж синів, що смертні жінки породили від нього. Став би Кронідовий рід прямів уже ненависний, правити нині троянами буде Енеєва сила» і діти дітей, що мають однього іще народитись. Відповідь мовила так Велеока Володарка Гера. Сам ти, землі-потрясателю, в серці своєму розмисли, чи врятувати Енея, чи дати Ахілові змогу сину Пелея приборкать його, хоч який він могутній. Ми бо обидві багато разів уже клятви давали перед богами безсмертними я і палада Афіна, що троян одвертать ми не будемо згубної днини, навіть тоді, коли Троя уся нищівним запалає полум'ям, що войовничі запалять синове Ахею». Слово почувши таке, Посейдон землі потрясатель, Крізь бойову колотнечу й списів завірюху навальну, Рушив туди, де стояли, еней із славетним Ахілом. Темною млою тоді оповив він Ахілові очі сину Пелея. Спис ясиновий, загострений міддю, вирвав з міцного щита у відважного духом Енея і тут же відразу поклав його перед стопами Ахілла, потім підняв над землею і з розмахом кинув Енея через численні героїв загони і коней численних, перелетів Еней тоді, кинутий бога рукою і опинився на самім краю много трудної битви.